Sziasztok! A mai audioblog egy kicsit különleges lesz. Pár napja Pétertől kaptam egy privát e-mailt, de úgy gondolom, hogy van ez a téma annyira közérdekű, hogy inkább így nyilvánosan válaszolnék neki. Természetesen a, a privát dolgait ebből a körből kihagyva, tehát általánosságban szerintem lehet erre válaszolni, nélkül, hogy az ő személyét itt feszegetnénk különösebben. A téma cseppet sem egyszerű, ugyanis a nőkről illetve a párkapcsolatokról lenne szó. Az ő szavait használom itt ebben a dologban, fogok majd idézni a levélből ezt, a holoszínű, de hozzáteszem, bár hozzáteszem, hogy én már magát a párkapcsolatok szót se nagyon kedvelem, meg ezt a párom kifejezést, amikor tudod egy férfi beszél valakivel, és ha barátnőjét, így emlegeti, hogy a párom meg a kapcsolatáról filozofál szerintem ilyenkor kurva nagy bajok vannak az illető személynek az agyával és a magán Mert túlságosan is beleássa magát ennek a dolognak a nem is a filozófiájába, inkább a technikai részletein pöcsöl. És amikor ezekről a dolgokat ilyen mélységig kell foglalkozni, hogy a párkapcsolati dolgainkat kell elemezgetni az ismerőseinkkel, akkor kurva nagy gáz van, szerintem. Nos, az alanyunk, akiről szó van, ő azt írja, hogy 22 éves, és még nem volt párkapcsolata, ami a fentélk fényében nekem elég csúnya fogalmazásnak tűnik, bár sokkal jobb, mint azt mondom, hogy hát nem volt csajom, vagy mit tudom én akármilyen bulgárisabb kifejezés, és azt írja a barátunk, hogy lehetett volna, csak nem jöttek be, és euh, inkább elküldte őket, inkább egyedül van. Mint hogy azt csinálja, mint mások, akik azt mondják, hogy van, csajom, neked van. És ő meg örök magában, mert látja, hogy kurvánra nem boldog vele az illető. Most itt ebből a dologból én két dolgot szűrök le. Egyrészt azt, hogy lehet, hogy Péterünknek túl nagy elvárásai vannak a női nemet illetően, másrészt viszont igaza is van. Tehát ez a kötelezően menjünk a diszkóba és csajozzunk be bárkivel dolog, és erőködjünk össze-vissza. Lehetőleg persze a pöcsünkre gondolva, lehetőleg többet. Ezt én se, én se tartom egy okos dolognak. Különösen annak a fényében, hogy rengetegszer van az, hogy az embernek ez a csajozási koncepciója, ez egy áldozatvállalást is jelent bizonyos más tevékenységek feladása tekintetében. De hát a tipikus, általam ezerszer láthat dolog például akár edzőtermi közegben az, hogy ugye, Bén a barátunk becsajozik, és utána kurvára lesz a haveri meg az edzést, meg minden, mert a Pina az első, és akkor most fölrántjuk a papucsot, és mostantól a barátaim nem is látnak többet, mert csak a barátnőnkkel vagyunk elfogalva. Most Péter azt írja, hogy neki az a gondja, hogy ha az elején nem érzi a vibrálást, akkor, akkor már nem is erőltetné tovább a dolgot, és itt egy nagyon kiábrándi dolgot, dolgot kell, hogy mondjak. Van ez a fajta dolog, amikor az ember tegyük fel, hogy érzi a vibrálást, hogy valaki megtetszik, és akkor rögtön hú, beleesik, és úgy érzi, hogy ezért a nőért bármit és akármi. Na, ezek azokon a kurva nagy baromságok, amikor általában nagyon kőkeményen ki tudsz baszni magaddal, anélkül, hogy a másik oldalon meglenne ugyanez az érzés. Tehát szerintem sokkal jobb racionálisan belelágni, és és nem kell semmilyen vibrálásra várni. Szerintem ez az egész dolog, ez nem szabad, hogy úgy működjön, hogy te mint férfi várod a királynőt a fehér lovon. Ezt hagyjuk meg a hülye picsáknak, ezt a gondolkodásmódot. Szerintem egyszerűen próbálkozni kell, és lehet, hogy egy nem komoly dolognak induló valamiből lesz komoly dolog, mert megismered azt a valakit úgy, hogy úgy döntesz, hogy vele akarsz lenni. Ugyanis... Amikor valakivel először találkozunk, és ez a beled is ugyanígy van, mindig más arcát mutatja először. Lehet, hogy nem szándékosan, lehet, hogy csak azért, mert nem ismered meg annyira, hogy valójában milyen, milyen, de mindig másnak látod, mint a milyen ő valójában, és valószínűleg ő is ugyanígy lát téged. Van egy benyomás, ami lehet, hogy kedvező, lehet, hogy nem kedvező. Lehet, hogy neked valaki marhára megtetszik, és azt gondolod, hú, de milyen aranyos. Például ezek a hú-de milyen aranyos típusú csajok szoktak lenni egyébként, de elképesztő módon ott van hülye Picsák, akiknek, egy, akiknek ilyen, ilyen szűzkurva státuszba kell állna lebegniük, mert neked marhára tetszik, hogy ő mindig incselkedik veled, és nem gondolz arra, hogy majd mással is fogja, mert neki hiányzik az a sikerélmény, hogy ráizguljanak a palik. Tehát ez egy tipikus ö, olyan példa az a típusú, nő, akivel, akivel nagyon nagyot tudsz aztán bukni, amikor rájös, hogy ez a történet nem csak neked szól egyáltalán, hanem az ő valószínűleg csekéke próbálja ezzel minél fejebb tornázni, hogy ilyen sikerélményeket teremt magának. Ez nem biztos, hogy félrekúrás cél, jelent, bár elmet a dolog addig is, de mégis az első pillanatban meglát nagyon aranyosnak, jópofának tűnő, incselkedő csajszia aki téged marhára elkezd vonzani. Kiderül, hogy igazából egy olyan, akár az, hogy egy olyan görény, akivel Kurvára nem érdemes egy percet se együtt tölteni, mert nem bírja leállítani magát, abszolút-e. De szerintem elég sokan futottak már bele ebbe a problémába, ez csak egy példa arra, hogy egyáltalán nem szabad, nem biztos, hogy erre a nagyon nagy sziklára kell várni, különösen, hogy a nők nagyon ügyes tehetséggel használják ki azt a, dolgot, amit rajtad meglátnak, olyankor, amikor te ráizgulsz, mert látik aki kis szemedben, hogy hogy nézel rá, amikor neked nagyon tetszik, és ezt ők kurván érzékelik. És a nőkről két dolgot kell tudni. Az első az, hogy ezt kurvára kifogják használni. Tehát nagyon szívesen eljátszadoznak velük, akár vagy veled, akár csak hogy a hihúságukat, a hiúságukat túlingolják ezzel. Kicsit össze vissza visszabeszélek megint így kutya közben, de hát ez van. Ez nem rádiódás szerencsére. Másrészt viszont, a második nagyon fontos szempont, amit meg kell helyezni, hogy abban a pillanatban, hogy érzik, hogy te jobban oda vagy értük, mint ahogy ők érted, tehát kvázi te vagy alul a történetben, ők a te első a történetben, ők irányítják ezt az egészet. Onnantól kezdve, baszhaton az egészet. Már nem bulgárisan a lányra gondolok, hanem a szituációra, mert nem lesz a -e ilyen soha. Onnantól kezdve, hogy egy nő érzi, hogy ő erősebb, mint te, nem kell lesz neki. A nőknek az kell, hogy a férfi férfi legyen, erősebb legyen náluk. A férfi legyen a fővezérhimkan, vagy ahogy mit akarsz, fogalmazhatunk bárhogy. Ha ez az érzés nincs meg bennük, hogy tehát fel tudjanak nézni, mint férfi, mint erősebbre, akkor ezt a dolgot felejtsd el. Ez egyébként egészen addig elmegy már a mai modern korba, hogy ezt a férfi erőt és a férfi felsőrendűséget megtestesíti a pénz, úgyhogy gyakorlatilag ezért van az, hogy nem csak a sima kurvaság szempontjából, hanem annak a nem csak a sima kényelmes Euh, racionális gondolkodás eredményeképp, hogy mondjuk a ribanchajlamú ringyók euh, pénzért vannak egy palival, nem csak azért, mert ez anyagilag nekik biztonságos, hanem ez ösztönösen is működik náluk, mert ma már a férférőt és a hatalmat a modern korban a pénz meg tudja euh, testesíteni. Tehát arra akarok kiukadni, hogy például lehet akármilyen undorító büdös dagadt, kövér, faszopó, görény, hágyadék, fosarcú féreg. Valaki, ha meg van a 7-es BMB-je, van elég pénze, akkor halálszerelmes lesz bele a kis kurva, mert nem számít a külső, nem számít, hogy fizikailag is férfias legyen. A férfiasságot megtestesíti, és a, a férfiasságot már megtestesíti a pénz, és persze a hatalmat is meg tudja a pénzt testesíteni, amire a nők inzgulnak. Magyarul, hogy te kis punci vagy, kis jaj, de kedves vagyok, és izébe akarok vágodni, meg begyalni magam a csajnál, történetet játszol, akkor nagy esélye lesz, kurvára nem fog bejönni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben rosszul gondolkozol, amikor te ilyen vibrálásra vársz. Lehet, hogy van ilyen történet, de az, hogy most neked vibrál valami, ez még kevés ahhoz, hogy... Biztos legyél abban, hogy ez a dolog működik. Szerintem a másik megismerése, az sokkal jobban működik. Tehát nyugodtan be lehet valami vágni, anélkül, hogy te most azt érezd, hogy nem tudom milyen lófasz van, meg rózsaszín köd, meg izé. Ilyenkor legalább racionális vagy, nem vagy hülye, nem csinálsz hülyeségeket, nem kevereded magad a bajba. Tehát nem tudnak megszívatni magyarul. Ellenkező esetben egy-két ribant könnyen be tud hűíteni, és akkor át tudsz hogy csak úgy pisloksz. És ez meg fog történni valószínűleg mindenkivel az életében. Természetesen az, hogy most elkezdi a diszkóban ismerkedni, az nem egészen az fedél, amit én mondok. Szerintem ismerkedni valahogy úgy lehet, hogy legalábbis számomra a leghatásosabban működő dolog, hogy valami ismeretségem vagy valamilyen úton-módon megismersz valakit, és akkor így működik a dolog, de ez, ha lemegyek a diszkóba, és már rögtön csókolózunk történet, esetleg kúrunk is aznap éjjel, hát ez az, az meg übertré, így senkit nem tudsz megismerni, ez egy nagyon nagy lutri. Szerintem, Ö, hogy így valaki megtalálja azt, akivel aztán az életét le akar élni, az nem sokkal esélyesebb, mint égyszert kapni, úgyhogy ezt a megoldást javaslom, javaslom. Ígyhogy, amit nem nem azt akarom ezzel kifejezni, amit mondok, hogy ez a túlozva rá, és aztán most mindenkivel, de. de nyilván érteve azt, hogy azt se akarom mondani, hogy te most várj, nem tudom milyen csodára, hogy nem tudom. Egyszerűen emberekkel találkozol, kapcsolatba kerülsz, beszélget velük, ha valaki ezekben a kommunikációs interakciókban neked szimpatikus, akkor lehet, hogy a szituáció úgy fog és ez sose kell egyébként erőltetned, hanem ez magától jön, hogy mondjuk ezzel a valakivel el tudsz menni, valahova kajálni, moziba, a bárminát, és szép lassan kialakulhat esetleg az a dolog, hogy ebből lesz szex, meg, meg lesz belőle az, hogy mondjuk vele akarsz lenni, és akkor elkezdtek, euh, mit tudom, -e járni, vagy valami kapcsolatba kerülni, komolyabban, aztán összeköltözés, stb., ez így megy és ezek a dolgok, ezek gyakorlatilag, gyakorlatilag mindig totál maguktól működnek, ezen nem kell variálni különösebben, de ha valakivel ilyen nyögvele, gyerős a sztori, akkor, akkor persze halál van, tehát én, mint mondtam neked, abba se hiszek, hogy most az utcán le kell valakit szólítani, hogy te tetszel kurvára, nem jössz velem moziba, tehát ezt nem hiszem, hogy ez a törtelet működik, biztos sokaknál rejön, én valahogy nem ilyen beállítottságú vagyok, nekem jobban meg kell valakit ismerem annál, hogy ez a dolog működjön mert nyilván ezen a dörteleten már túl vagyok, hogy ez már marhá nem izgat, de közben írod, hogy itt Peste fogsz költözni, Albiban anyagi korlátok lesznek. Ez nyilván relációban lehet ezzel a csajozós témával is, de hozzáteszem, ez nem baj. Tehát ha a legtöbb a legtöbb hiba Ugye a legnagyobb hibba, amit elkövetnek sokan, hogy birítani akarnak, ugye ezzel lehet csajozni, jó úton van lehet csajozni, jó úton van, lehet csajozni, menő vagyok lehet csajozni, ezzel mind a kurvákat lehet összeszedni azokat, akiknek, vagy az anyaki érdekeltség dominál, vagy egyszerűen a kis egyszerű ösztönállat, Agyukban, abban a kis csökevényesben a férfiasság szimbólumát a pénzbe látják. De én nem hiszem, hogy neked ilyen emberre van szükséged itt is, valamint a szaremberekről. Hát a szaremberek azok nemhez nem kötöttek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a nők közül is azokat kéne megfogni, akiket most az izgat, hogy neked milyen márkájú pólód van, vagy akármi. És itt már az írásod is. Bocsánat, hogy most annyira nem vagyok itt a válaszadásban, kanyarodik abban az irányba, hogy, hogy egy csomószer embert nem akarsz látni, mert ö, a tudsz olyan dolgokról, hogy egymást húzkodták le ismerőseid, meg drogos, meg stb. Ebben teljes mértékben igaz az van. Ö, hidd el nekem, hogy nincsen szükséged egy semmiféle kiterjedt haveri körre. Nagyon sokan küzdenek azzal, hogy... Sok haverjuk volt, akiktől eltávolodtak, például azért, mert elkezdték ezt a sportot, vagy elkezdtek normálisan élni, és már nem jártak le cigizni kávékkel, a kávézni haverokkal, a haverokkal, vagy a kollégákkal a munkahelyen, nem jártak le sörözni, meg bebaszni a haverokkal, nem járnak füvezni a haverokkal, és a haverok leépülnek, mert a haverság ennyi, hogy együtt füvezünk. Eddig tart az egész. Szerintem meg... Jó, barátságról nem is beszélek, mert az egy más fogalom, de szerintem még a haverság is egy kicsit másról kéne, hogy szóljon, nem arról, hogy gyakorlatilag kihasználjuk a másikat annak érdekében, hogy jól érezzük munkat, mert ugye egyedül piálni, meg egyedül füvezni, az nem érdekes. Úgyhogy ezt teljesen jól látom azt a kérdést. Szerintem nincsen szükséged arra, hogy nem tudom, hány ember legyen körülötted, olyan emberek legyenek körülötted, akik számodra fontosak, és számodra érnek valamit, és te is érsz számukra valamit. Igen, amit írsz, hogy ö, nem kell fosni a nőktől, hogy talán arra hogy én ébresztettelek rá arra, amit valamelyik írás van, de abszolút nem kell fosni a nőktől, hiszen semmit nem veszítesz. De mondom, én nem hiszek abban, hogy most meglátsz az utcán egy csajt, tetszik, és oda kell venni. Vannak olyan jelzések, amit esetleg ő adhat, ö, de de az is lehet, hogy majlára félrejött ez valami jelzést. is vigyázni kell, mert egy csomó nő van, aki nem tudja, hogy hol a határ. Igazából a ha haverkodásban is mar, ha kedves, meg minden, de az abszolút nem azt jelenti, hogy ő okvetlenül dugni akar, hanem lehet hogy egyszerűen csak kedves. Nagyon sok ilyen van, aki kedves, barátságos, akár benne van apróbb dolgokban is, de ő ezt csak haversegnak tekinti, és akkor nagyon lehet koppanni, ha te meg esetleg ráizvulsz. Erre, erre a dologra egyszerűen oda kell figyelni. Némú rutin, rutinnal szerintem ki kell ki lehet ezt a dolgot küszöbölni, meg persze hát kell mindenképpen a megközelíthető, nem, hogy a nők könyörögjenek azért, hogy egyáltalán szobály velük, persze, hogy csak viccelek, de annyira azért az nem is vicc egyébként, mert számukra is az a lényeg, hogy aki nehezen kapható, arra fognak izgulni. Én úgy gondolom, hogy azért is nem kell fosni ettől az egész nő megcsajozás témától, mert totál magától összejön. De teszem, azt bepróbálkozok, valakivel visszautasít, akkor mi van? Semmi nincs az világon, Tehát nem dől össze a világ, nem égsz be. Mert ez magad a beégés fogalom, ez is vicc. Tehát mi most szarul érzed magad, mert nem üttél neki, és akkor mi van? mérő ki? Tehát ő aranyat szarik, vagy mi? Tehát nem, nincsen nincs -e olyan nő, aki etalon olyan szempontból, hogy neked kényelmetlenül, kéne magadat érezni, azért, mert nem jön össze vele valami. Abszolút semmit nem számít, hogy valakivel nem jön össze valami. Visszautasít, semmi probléma, ha nem jut be semmi, akkor mond neki, hogy bocs, ennyi. És megvan oldva az egész történet, nem kell ezen parázni, hogy most nem kell lesz neki, egyáltalán nem biztos, hogy ő kell neked. És nekem abszolút a vallásom az, hogy akinek nem te kell lesz, az neked se kell lesz, hidd el nekem, hogy így van mindenben, egyébként nem csak a csajozásban, hanem egyéb más dolgokban is. Akár üzleti életben, akár munkában, akár minden másban. A végső kérdés, hogy jó gondolkodsz-e ez ügyben vagy sem? Hát ez ugye az egész mondanivaló való mendigi komplex tartalmát összesítve kellene most itt értékelnem, így egytől tízes skálán, hogy mennyire gondolkodsz jól, én azt mondom, egy csomó dologban jól no, van, és valamiben nem talán egy kicsit túlzott elvárásaid vannak, hogy te most ugye azt hiszed, hogy rögtön megpillantasz valakit, és akkor hú, ragyogni fog az ég, és süt a nap rögtön, és nem tudom, mi lesz, és tudod, hogy na ő az igaz, és akkor fasza, De ez nem, ez nem így működik, lehet, hogy olyan valakivel fogod összekötni majd az életed, akire nem is gondoltál abszolút, és mégis tök jó lesz a dolog. Úgyhogy nem kell szerintem tudalmatizálni az egészet, de van viszont egy csomó dolog, amiben szerintem nagyon jól látod a dolgod, úgyhogy, úgyhogy én azt mondom neked így, ha elfogadsz egy ilyen tanácsot, ezen az egészen nem kell rezegni, össze fog majd jönni ez a dolog, mindenképpen jól csinálod azt, hogy nem, nem akarod minden áron ezt terültetni, különösen úgy, hogy nem akarod, hogy hátáltasson az egyéb céljaidban a történet, Egyszerűen az egész össze fog jönni magától mindenkinek. Még a legreménytelenebb bénafasznak is lesz előbb utóbb barátnője, akivel együtt fog élni. Nagyon olyan ember van, aki, aki egyedül éli az életét, mert annyira béna. De persze van nyilván ilyen ember is. De azok lehet, hogy másba boldogok. Például nekem rohadtul tetszik ez az orosz zseni, akit most... Itt pár napja olvastam, aki az 1 millió dollárt visszutasította, megfelejtett valami matematikai anomáliát és visszautasította 1 millió dollár, mert azt mondta neki nem kell, meg azt is mondta, hogy akik a hírvel is csinálják körülötte, ő, ők nem a barátai, és hogy és hogy senkinek nem engedte meg, nem engedélyezte, hogy róla írjanak, meg beszélnek a újságírak, meg ilyen, ilyenségek. És a csávóról egy annyit mondta az anyja, hogy hát, a szereti a kását, és utálja az embereket körülbelül. Na most például neki nem tudom, hogy van egy csaja, de a csávó, aki képes azt mondani, neki nem kell az egymillió dollár, mert neki az az elismerés, hogy ő bebizonyította ezt a tételt, na hát ő valamilyen szinten boldog a saját világában, úgyhogy, erre azt tudom mondani, hogy biztos vannak olyanok, akik soha nem csoroznak be az életbe, de lehet, hogy a trolyok még boldogok lesznek. A többieknek pedig, higgyetek el, hogy ez totál működik, hogy simán megy magától, nem kezdene agyalni.